Azadiren bi urte hauetan egindako lana, nolabait kompartitu, sozializatu, balioan jarri, hausnartu horren inguruan eta nolabait bideo honetan jabaitzeko eta sakontzeko e, bueno, sindarra hartu eta, eta hori dena landu nahi dugu eza. E, agian haitatzeko da, nik uste dut, e, asizala dena sare bat sortuz, e, Topak eta hauen izen bera daukan e, sarea, erretarrekin, eta sare horretan parte hartzen dutela gipuzkako udalek eta foraldundiak. Eta udal horretatik, ba, hainbat gauza bultzatu ditugu e, bi urte hauetan, hainbat esperientzi parte hartzeko esperientzi, berraundi gora, eta bueno, jarri dugula pixka bat lurraldea gipuzkoa ba, mugimenduan, ez parte hartzaren inguruan. Aha. dugu, dago no eh berrundiken korrako esperientziak eh bueno, ba aurre martxan jarri dituzotela gipuzkoa, gipuzkoa, guztian zehar eh la, ezakik zen motatako esperientziak e, izango ziren argazkei e, bate egiteko ideia bat egiteko. Bai, bueno, era era askotakoak daude, uhum. ez, e, pentsa, eh ia esaten dago baita ere ia udal gehienetan jarri diralakimen ekimenoiek ez diala udal gutxi bat bezek da askotan, osea asko korrtu dala eh esperientziauk egiteko ba ba eremua edo ez, baino bueno badaude batzuk e, zerikusi aukatenak asko, eh asko aurekontuekin, ez? Aurrekontu udaletako aurrekontuak sozializatu heretarrekin landu, hain baterabaki konpartitu eta horrelako prozesua prozesu de gente dira, beste batzuk ezerikusia dute edo zuzenean lotuta daude eh irigintzarekin edo ez herriko ordenamentuarekin e, egin behar diren obrekin eta gauzekin beste batzuk dira ja maila sektorialekoak ba, ba euskera lantzeko edo herrintasuna ba, lantzeko edo kultura lantzeko ingurumena asko ere Gipuzkoan izan dira bi urte hauetan hondakinen e, kudeaketa lantzeko Bueno, e, gai asko eta bez, beste talde bat edo ba, izan dira esperientzia asko ere zehazteko nolakoa izan da bergun parte hartzea herrietan eta hori ere heretarrekin zehazteko. Hau da, e, parte hartze sistemen inguruan, ez, eta mekanismoen inguruan. Ordan, uh -huh. bueno, pizka denetatik dagoia oso gauza interesgarriak, batzu txikiagoak, batzu txondiegoak, baita ere Gipuzkoa horrelakoa da, ez, herri txiki asko dago beste herri batzuk eurteainak, handiak, horrek bueno, ere balintzatzen du askotan egiten diren egitasmoak ez, zerri entamainak eta... Bueno, eg Egitasmoa aipatzen duzula baitaren balio izan du, o, e, orain arte, horrelako ba, bueno, ekimenetan parte hartzen duten elkarte eta erageien artean baitara ezagutza bat e, ziurtatzeko, ez da, beraien yeah. arteko, ez da? Bai, bai, ez daipatu, baino baita ere, horietako gauza, oso, esperientzi, partartzeko esperientzia asko bultzatu ditu dalak, baino, herrietako gizarteragiekin batera, bai, elkarlanean, e, horiek bultzatzeko baita ere, eragilea bultzatzeko, orra, bueno, horregonda, e, guretzako oso importantea da, Erakundeak irikitzea eta gerturatzea herritarrei, baino baita ere e, aldegune hurrian gure gaudentokitik indartzea e, herriera giren e, lana, ez, eberaieke parte hartza gultzatzen duteten gabe eta aspalditik herrietan, ez. E, aipatzen dugu, horrengoak bueno, bigarren e, topaketak direla, aurretik e, bon, Ondarribian izan zineten? Mm, bai, bai bueno, e, ondarribian egin genuena izan zen gizarte eragilekin. Ah, ongi, eh, bai. Uhum, bai. Gero e, Udalekin eta Udaleko erretarrekin sarean egin ditugu hau izango litzakea irugarrena e, Udalmaian eta egin deguna. Eh? Egin genuen baita beste bestatiaz tonostin, Bueno, e, Deixent egin ditugu e, barrurako, gipuzkoa, mailarako Baina hau dalen nengo aldiz, egiten deguna batia ja, Euskal Herderako, Zabala, eta hori nahi niztun baita ere aipatu. Ez dala bakarrik e, parte hartzearen eremuan muan lanen diharduten pertsona edo teknikari edo profesionalentzat. zat. E, planteatu dugu lato paketa, lau sujetu desberdin bai, orban batzuk dira hoiek, eipatu ditugunak, beste batzuk dira gizartera gileak, e, bestea izango litzake hor deskari politikoen larun batean egingo dugun saioa, eta e, besteak dira irikiak, eta izango dira zazpiterdietan, herritar guztientzat irikita. da ah. Zabear konbidapenik eta animatzen da jende guztia, baur bildu daiteke kursalea, eta entzun e, kanpotik ekarritugun guen bidatuen, Eta esperientzia horien artean, bai, ostegun ontan, bai, e, Latina Amerikako eraldak eta sozialaren ingur esperientzia, bai, eta gertutik e, sagutzeko okere izango dugu ez da? Bai, bai, e, Marta Harneker, kasetarita idazlea dator, Batzuen ezaguna da, beste batzuk nikuzte eta agian ez utela ezagutzen, baina aukera ederra dute ezagutzeko eta berak e, ondo ezagutzen ditu Latin e, er, hainbat herritan egin dituzten parte hartze esperientziak eta espalditik, ez, diburgatzailea da eta horiek hautun hartuta ikasi ditu. Eta orduan, bueno, egiko dugu aukera e, bera entzuteko. Eta baita ere, e, aukera izango dugu Islandiatik etorri diren e, bisitariak, kasundan da parlamentari bat eta herritar bat. Beraiek esperientzi zuzenean bisizan dute parte hartze esperientzi bat bertako konstituzioa berritzeko profesuan. Eta, eta bueno, ba, aukera izango dugu ezagutzeko zerreman duen profesu horrek. Bi perspektibatik, ez? E, horren, egin bultzatzaia izan zen parlamentari baten e, haotik, baino baita ere parte hartu zunerretar bueno, ba, soil baten e, haotik uh -huh. Ordoni, eta gero uh -huh. abai estu zait, eta gero e, Alemaniatik e, teosilerrere torriko da eta berakitzen digu Alemanian e, Alemaniako udal eta regio edo lander ez egiten dituzten herri galdeketen inguruan eta dauzkaten legedik eta horren inguruan hau uh -huh. Bueno, ba hor, eh, aukera zahole izango dugu baita horrelako esperientziak eh, bueno, gertutik eh, aipatuzun bezala ezagutzeko. Eh, Kaso honetan, korsalen izango dira, itzaldi irakia hauek ez da? Bai, uh -huh. bai te nahi izango da kursalen. Ba, osungi arantza ez dakit zerbait gehiago gehitzeko dugun, ez dakite zerbait bereziki azpimarratun e, bueno, lezun. Eta bizka bat ezan, detena, e, e, ez, e, goizta txalde eta diren saioietan, ja lauren ora pertsonak izan eman dute, eta bueno, oso pozu gaude, uste dugu interesgarra izango dela eta merezeko dula, eta gero, irikiak diren saioietara, zazpiterrektan izango direnak, e, ostegunta ostire lan, ba, nimatu jendea, benetan intereso balimaduka, ba, joateko, nik uste aukera polita izango dela. Uh -huh. Duda eri gabe, ahipatu oso elkarrezketa honetan zehari flexio puntu bat izan daitekela bueno, ba, azken finean jardunaldi hau horrela izan da dira eta baita bueno, indar, indar berriekin eh, eta azkartzea dinamika no. ba, Esker mila arantza eh, gurean gure izateagatik, mila esker. Da, mila esker, eta eh, nahi zuen arte.